На цьому світі не було. Вона знала, бо шукала його. Чого тільки не робила, щоб знайти, і все марно. Ані хвилини, ані секунди наяву, тільки у сні, без дінь. Отак вона й вижила. Просто вижила, а хочеться ожити. Глава 15. Вони мочки вийшли з міста. Борислав, котрий стояв на воротах, Провів чужинку злостивим поглядом якось швидко забулося, що вона виконала його прохання, благання, і врятувала короля. Пам'яталось лише те, що з тією чаклункою король зганьбив честь свого роду, зрадив обов'язок і королеву. Лана, ці вогняні стріли, що летіли з очей юнака, відчула спиною, але не озирнулась. Навіщо? Мовчи, навіть коли тебе питають. Виправдання є визнанням вини. По містку вони перейшли через мійку і довго так само в тиші брели до чорного лісу. Сердитий, але теплий вітер наглядач, штохав високі трави в спину, і ті слухняно кланялись йому пояс. Високе синє небо аж дзвеніло від своєї кришталевої прозорості, і гіркуватий аромат рути здіймався у повітря так густо, щоб вважалось, ніби від квітів йде димок. Вони дійшли до узлісся, І тільки тоді Лана помітила, Що галявина, на яку вони вступили, Якась дивна, невеличка, Поросла травою, як і все тут, Але з кількома крихітними лисими горбочками, Схожими на... Перш, ніж Світлана усвідомила, На що ж вони схожі, Олесь вилаявся, що траплялося із ним украй рідко, схопив її за руку і глухо наказав: Ходімо звідси, що таке? Ходімо, кажу тобі. Це цвинтар? Так, на лиці короля проступила така мука, що Лана ледь не заплакала. Цвинтер, я так замислився, пробач, я не повинен був вести тебе сюди. «Кого ж ви тут ховаєте? Дітей?» Дівчина окинула оком крихітні могилки. «Ні, не просто дітей, а немовлят. Я вгадала?» «Не зовсім. Якщо підеш зі мною, я розкажу тобі. Тут не місце для балачок». Лана кивнула. Вона й сама відчула, що спокій у миротворення, яке зійшло на неї ще мить тому, зникло без сліду. Душу охопили важкі відчуття. Їй марились з того неридання, благання і крихітні ручки, схрещені в одвічному жесті захисту. Жесті, який так і не зміг нікого захистити. Бредучи за Олесем подалі від того заклятого місця, вона здригалась, все намагаючись вкутати шию в той кожушок без рукавів, що його накинув їй на плечі Олесь. А був вже літній спекотний день. Вони нарешті зупинились, десь посеред поля, і Лана без опустилась прямо на зігріту сонцем, розпашило від млосного літа землю, почувавшись так, ніби тяжко працювала цілу добу, без сну та їжі. Трохи повагавшись, Олес сів поруч і поклав долоню Світлані на плече. «Ти впевнена, що хочеш це почути?» З тих пір як я з'явилась тут. Я ні в чому не впевнена, мій пане. Гірко відказала Лана, пестячи пальцями суцвіття рути. Та не знаю, звідки в мене взялося таке враження, але воно взялося. І я думаю, що повинна це почути. Ну що ж, ти зробила свій вибір, не маючи його, як і я колись. Король зітхнув. Ти ніде не бачила в нас цвинтаря для дорослих, чи не так? Звернула на це увагу? Звернула і спиталася зоряни. Не мене? На зблідлих губах Світлани промайнув усміх. В тебе багато справ державної ваги. З того, що вона пояснила мені, я зрозуміла, що ви спалюєте своїх мерців. В Рутенії люди живуть довго і помирають рідко. Долоня короля перемістилася з плеча їй на шию, довгі пальці ковзнули по підборіддю. Глана трохи відкинула голову і завмерла на мить, насолоджуючись цим дотиком. А коли вони все-таки йдуть від нас до вічного світла, ми віддаємо їх вогню, одному з його втілень. Але ті, хто ніколи не бачив світла, не можуть бути спаленими». Щойно ми з тобою відвідали цвинтар небажаних дітей. Яких? Небажаних? Лана не знала, як це сталося, але все подальше вона зрозуміла без будь-яких пояснень. Там усього кілька могилок. Чотири, оточнив Олесь. Все рідко буває, дуже рідко, проте все ж таки трапляється. Це наш сором, наш біль, це тавро на чистому чолі Рутенії. Та від цього нікуди не дійтесь. Нікуди. У нас вважають, якщо дитину не хоче батько, вона народжується жорстокою і грубою. Якщо вона не бажана для матері, вона вродиться підступною і ницею. Усі підлоти чинитиме крадькома, не підводячи очей. Але якщо дитятка не бажають обоє батьків, а воно не народиться взагалі. Себто як? Мати буде вічно вагітною? Ні, я неправильно пояснюю, мабуть. Навпаки, малюк прагне якнайшвидше полишити ту утробу, яка не хоче носити його. Він не бажає чути над собою биття того серця, яке лишається холодним до нього. Тому і родиться завчасно. З тих чотирьох одне лише встигло ковтнути повітря, а інші родилися мертвими. Знаю, я знаю, Олесю, та я, я думала інше, у нас жінки, які не бажають дитину, вони йдуть до лікарів і позбавляються від неї рано, на третьому місяці десь. жахливо. Твій світ божевільний, Чаклунко. Це точно. А ти? Я? Лана здригнулась. А що я? Що сталося з твоїм сином? Вона не стала питати, звідки він дізнався.